én, igen, igen. spenótot kell zabálni az egészség véget. Róza, mama, maga is mindig spenóttal letetett minket, sőt, néha csak az zabáltatta velük. A szeme megtett könnyel Én meg kimentem papírért, hogy kitöröljem. Mi lesz belőle nélkülem, mamo? Te hát egyáltalán semmi se lesz belőlem, és különben se téma még. Te szép fiú vagy, mamo.